deasupra nu există. Autor Gabi Schuster. Speriați de capătul nenăscutului dinspre noi și geometriei din dărăt în inima noastră iubire, putem ocoli viitorul să lunece gros din artere stufoase, cum Mierea albă în lumină? La capăt, capăt, se cojește crucea de lemn castaniu, Voia ta vândută. Deasupra nu există și-ar fi unicul drum Dincolo de găleți, goale, în cumpănă. Lectura Măi amort.